Hmm. da malo je možda teme, ali tu je akrad nije pokunjena džamija recimo džumaja, ali ćete pokunit uh -huh. i dođe, imao njih djeda recimo, u, u, u a ima nekto, Smijela, <coughs> da uzmarite, recimo on uđe u tu čajnicu a imao još nekto džamija smijelo tu rad, on uđe u čajnicu Kači na popun džamija, ono, on dođe u 12, ide tamo iz sredne on pusti vrat, on ih propusti na mjesta sada. Nije mu dužnost da on zađe do mjesta. Nema važnije, so dušnost kanja džumu. Yeah. Sada. Važno je da kanati A Sve ostalo isto toga što padilete, samo što seče prvi džemat za yeah. prvuncu, tu ono, volno planovano. I tebi ono najvažnije da ti kanjaš džumu. Ja. Yeah. E sad su nisi dužan mjesto, što nisi ovo A još je gorije što, recimo, ti eh, zbog tvoj gnemara yeah, yeah. si je zgubilo mjesto u redu, a žena je ispravila. Bitej znači da je budba i da se, kada je na